E eskualdunak defenditzeko, euskara hizkuntza eri baten hizkuntza da gurea da ta esparrasari direnak gaskitua balin badira gure egian gainera. Ba peko egekangera ordaina ongi da ikuste dut hemen den taktika indainitz eta goxo da ikustea. Zer sentitu zinoin jakintzinolarik hori pasa zela hemen? Ba badia asto batzuk badirela mundu honetan eta ba Nik, e, uste, nian Moskoa egitzen behar zirela Olako jokaldiaiteko Estabolutikuntzaitzen behar. Eta bada, hain zin izugarri bat, eskolari buruz Eta uste goi urte, Soilik sh blako uh, bat gertatuko aliz, ez beste jendeko siko hemen. Elkartasuna hor da? Hor ba, da, hor da. Eta hendak senditzen du, uh, unkitua dela bere baitan, bere hariman, bere noxtasunean eta ongi da, xutizia, torzea, ez bari, bada ere urratz, zigarri handi bat, baina biltzea eta erakustea gure elkarrekin dugu identitatea gure nortasona defendizan. Hemen Euskal Herriangira. Euskara da gure hizkuntza eta Euskaraz hitz egiten segituko dugu. Gora Euskara! Gora Euskal Herri Euskal Lula! nola biz izan duzu uh, gertatu dena hemen doni behanen? Arsergea izan da lehen reakzioa? Oh, bai, Eztelako Lemisikoaldia naiz eta batzuk erra emmisikoaldia dela, neri ere gertatu zait eta beste hain bestei, Bai, txikiekin, ere bilueekin, mintzatzeketik euskaraz, bai, e, edossen bestetan euskaraz zeitegatik eta hau, Errexena da erratea ba, bai, agian bestak ziren eta erdimo ziren, ez. ez. E, nahiko nukeiakin, ja euskal euskaldun batzuk erdimo ezkorrak egik errategun duten bezala izan balira, gauza bera frantsesen kontra egin balute, ze gertatuko oteko hotelitzateke. Alere pozik naiz ikustia, pozik gera denak ikustea hemen. Badela, denetarik errikotxeak, eh, bat dira badira bat dira ezra bertzaleak, bat dira doni bandarrak, txigurutarrak, bada jende pila bat, azkenian eh, bat gehienek ez duakite euskaraz egian, baina eh, euskal kultura eh, ez dakit dute hurbiletik, baina badute galo bolde, xenu nahi du gure herrian bizi. Guk gure izkontzan eta gure kulturan eta eta nik hemen diren gehienek hori pentsatzen dutela. Eta nahi du horrein uh, izan behar da euskaraz aritzea emendu karriketan? Batzuk dira eta eztakin dakit nork, nork induen hori eta nor diren, mainan doni mandara balin badira zako Nik Jean-Louis xantxuri ongi ez zautzen diat eta omen, hemen goa, hemen goien dia E hemendia soportatzen e, euskaraz egitea. eta beraz ez gera beldutu behar, ez gera isitu behar gure herrian gaude eta naiz eta hoiek ba, ustez bere bakitzenola ditzen dituten jende hoiek en français de basque géographique. El basque géographique zure xanaitu ba bertakoak direla. Baina e, frantziko, frantziko, e, region, e, ola, ola ditzen baitute, ola ditzen baitute, ola ditzen baina gu eskualdua, eskualerrikoa gara. Eta mm. goza, arraun desberdinada, e, izatea e, tokikoa, bakarrik tokikoa, eta eskualduna eta gu bezalakoak. Iriak zua izan dela, ere, jende hor bildu da gaur. Bai, eta eskerrik bildu dela, berri zere badaten etaik badire eskaldunak ez eskualdunak erdaldunak badire ha. ikusten dut ere e, e, nola da republikean oietakoak ikusten dut e, sozialistabatsuak ikusten duten india ez hautzen bertakoa eta egia da ba, eskergarria dela eta hor ikusten da zerbait eskoarak gu hildanik eskualdunak eskoarak batzen gaitu eta zenbat aldiz erraten den zekoa etro baske ba, hor ikusten da eskoarak batzen gaituela eta euskora mintzatzea da euskara euskaldunik eta denek ikasi beharko lukete Euskara eta gure mintza gure mintza dira hitzegin